Era, men, y y -caballer, le -caballer, le -caballer. Ladies and gentlemen, madame, messieurs, comment ça va? Do you feel good? <laughs> and I'm like, good? And I'm like, hi. Like a corner on the ground That's about the music And comes out here And there, I see a lot of my friends at the bottom Porgy, Bass, Mike Or I like Mike And sometimes I think that I am the king And I am the king and I am the king And not me And I am the man from La Mancha A whole dream is impossible I'm going to look at the power and do the right. And all my dream is going to be in. Here they come to me all. Here they are, hello dolly, give me love and any ogre ashton and rose. Hello dolly, funny girl, and a lot of girls and girls. Everyone comes to me all. Because... The lives of our children, Don't doubt, Our lives are beautiful And our children Beautiful Like our children Beautiful Beautiful The The שלום לכם, או כמו שאילי גורליצקי אומר, וילקומן, ברוכים הבאים למעדן ויניל. שמוקדשת היום לשניים שביחד הם בני 180. או אם נרצה להיות יותר מדויקים, בני 179 שנה ו-364 יום, כי... אילי גורליצקי יהיה מחר בן תשעים. אז אילי עם ויל קומן פתח את התוכנית שמוקדשת בעיקר לדן אלמגור שחוגג היום תשעים. אבל יהיה לנו גם, גם את אילי. כן, וזה מתוך... בר נשים וחלומות, מופע מ-1981 של uh, musicals, שירי מיוזיקלס מתורגמים לעברית, אבי קורן, עליו השלום, עשה את זה. Uh, אלדד שרים, שהיה פה אצלנו לפני כמה חודשים, uh, היה מנצח במנהל המוזיקלי, וגם חתם על התקליט הזה של בר נשים וחלומות. ומי שביים זה מי שבזמן האחרון אנחנו רגילים לשמוע אותו צועק מי זה או מי זאת צדי? צרפתי. ועכשיו, אה, עכשיו אנחנו הולכים לחתן השמחה השני או העיקרי כי זה היום, דן על מגור ואנחנו מתחילים עם השיר הזה, תכף, תכף יגיע. בינתיים הוא רק חורק לנו פה, וזה נורא מאכזב. אז יכול להיות שהפטפון שוב עושה בעיות. מה עושים? מה עושים? אנחנו עושים דבר כזה מאוד פשוט, אנחנו עוצרים אותו, מרימים את המחט, מורידים, מורידים את ברנשים וחלומות מפטפון ימים, ואמירה שמה עכשיו את התקליט שאנחנו רוצים להשמיע אליכם, זה שיר מספר 4 בצד ב' ומכוונים, ומכוונים, ומפעילים. ותכף זה יגיע. אתם רואים? שומע זה, אתם שומעים, זאת אומרת. הפטפון הזה עובד בשם שינוי. הלילה בא, הלילה קלה, הלילה בא, הלילה בא, ניקון נגדלה לקראת חתן. הלילה בא, הוא לילה גדולות, והוא שונה מכל הלילות, לאט יפה מכל הכתולות בלבוש לבן. הלילה אדום. שנה הלילה הזה, בוא החתן פלאים יעשה, מול השוק ומתחזה יוכל לטעום. כל הורייך וקרובייך באו מכל צד, אף עוד מעט ישקיעו את שניכם לבד, ולצדיך אלם אלם מאויש. יחרוש בטלם שעוד לא נחרש. הלילה בא, הלילה קלה, הלילה בא, הלילה קלה, הלילה בא היא לא נקלה. ולפני שש שנים בערך אנחנו ארחנו כאן את דן אלמגור, ואנחנו נביא לכם כמה אינסרטים מתוך השעתיים המקסימות שהיו לנו. <אז> וכאן... יש שם... הוא מדבר. רפרנסים קצת... על הלילה קלה. מדרעים, תנכים, מדרשים. תקשיבו, נין. כן, נכון. זה באמת שיר, שיר כלולות. הייתה בשירה העברית כל השנים. היה ז'אנר מיוחד של שירי כלולות, שכותבים ושרים בחתונות. חלקם היו נועזים ביותר, אנחנו אפילו לא מתארים לעצמם. כשאני אחר כך כתבתי כמה מחזות שהיו באמת... יותר קשורים לסקס, אמרו איך אפשר בעברית? אמרתי, מה איך אפשר? אבל לפני אלף שנה וכדומה, בחתונות ובחגים שונים היו שרים את השירים הללו, ולכן גם לגששים שהיה להם את הניחוח הזה לקחת את הטקסטים ה... יותר קלאסיים ולשיר אותם, עשיתי להם הרבה מאוד שירים. גם הם שרו את השיר הזה, וזהו שיר כלולות, אם אנחנו קוראים חלק משירי הכלולות שכתבו... אגב, מה שמעניין שאת השירים האלה, את רובם הגדול כמובן, כולם כתבו אנשים שומרי מסורת, כי לא היו אז אנשים שלא היו שומרי מסורת, ומשוררים שכתבו פיוטים ושירים ותפילות, אבל מותר היה ביום הכלולות להשתעשע קצת ברמזים דו-משמעיים, ויותר מזה. כמו מספר. פה, נשמע. כל העליקים כנראה נגזרים אתם שניהם לבד נשארים תצמיחו עבר כאן נשארים כי בא הזמן. אל האוהל היכנסו לבא שאכן ולוואי שלא תנוטו שם על משכפכם בחטנף יראה לכם כבודו יקטל, ובמטה בסלע יחבן לא יחטל. הלילה תמה שחר עלה, הלילה תמה שחר עלה, הלילה תמה שחר עלה, הלילה תמה מדוע קלה אשמח בתיאור. אלמור הייתי יפה ובכתולה, היום עוד יפה לתחילה, הלילה תם צעינה קלה אל אור היום. לילה לילה לילה לילה לילה La Laila Habba לילה לילה לילה לילה לילה Uh, הוא חתום על יותר מאלפיים יצירות, זאת אומרת, שירים שהוא כתב ובוצעו והוקלטו. Uh, רבים מהם כמובן שירים מקורים, אבל uh, לדן הייתה גם חיבה לתרגום של uh, שירים uh, לועזיים. <אז> ובואו נשמע דוגמה. זאת אומרת, השירים... התרגומים לא, לא חייבים להיות נאמנים למקור, כן? זה מתוך המופע של גד יגיל, שנקרא חיי כלב. במקור זה של שאול אז נבוא. דן אלמגור כתב טקסט עברי שנקרא, ניחשתם, את, את לי מגזינה. אחרי יד רצה עוד עם סוודר קטן, כשאנחנו כבר בעשת יחדה, לא מוכרחה לנקות פתר. את מגזימה, את מגזימה, כשאת עושה תפוחי אדמה, אז את נותנת לי כאן בילה שלמה, ועוד אומרת לא טעמת, ואם אני, אני לא רעב, אני שומע איך נשמר עליך הלב. לכן כדי שיהיה יהיה לך נעים, אני אוכל שתי, שתי מנות קישואים. את מגזימה! ממש חרפה, שאת שוטפת כל שעת הרצפה. את מחליכה אותי, אז איזו חוצפה! לעשות בבית רק על סקטים. רוצה לשכב, חצי דקה. אז דווקא את את השטיחים מרקה. נעים את ראשון כבר מאוחר, לא מוכרחה. מגהץ לה קר, אם יש את האל, שיעול קטן. את משכיבה אותי מיד במיטה, ובלי מילה ישר תוקעת מדחון, ועוד לאן אני לא ילד? ואם אני קצת מטושטש, את מבשלת גוגל מודל ודבש, ועם כל זה עוד לא חלק בדרך, את מוסיפה שתי, שתי כבות שמקים, אה, מקסימה, את מקסימה. את מוציאה לי את המיתן שמה, ואת שוכחת כל הזמן שאני, אני כבר בן שלושים ושבע, את מגזימה, את מגזימה. טוב, זה נכון קוקלה, נו, עכשיו זה נכון, נו, שאת צודקת אני אומר שזה נכון, היא לא שאת לא צודקת. שרק בלילה, במיטה החמה, אני שמח על שאת מגזימה. כן, שמעת מקסימה, רק שמע משום מה, שמעת בכלל לא. מקסימה! דן אלמגור, תרגם, שארל אבנבור. עכשיו אנחנו חזרנו לפטפון שעשה בעיות, ואנחנו ננסה לראות אם הוא נרגע, וננסה לשמוע שיר. בפטפון. והיה ולא נצליח, אז נבין שהוא פשוט לא רוצה לשחק איתנו היום, ולכן אנחנו נאלצים <laughs> לעשות מה שעשינו קודם, ולעבוד עם פטפון אחד בלבד. זה לא נוח, אני מודה, אבל אין ברירה, יש לנו את, את אמירה ששמה את התקליט. אגב, זה מה שאתם שומעים עכשיו, כן? מה שאתם שומעים? זה הניילון של התקליט, כן? כן, אנחנו ננצל את הזמן כדי להכניס את התקליט חזרה לתוך העטיפה, ואנחנו ננסה לשמוע. לה לה לה לה לה לה לה לה לה בקיבוץ, בבנות, בכמות, אך ישנה, נעלה נעלה מתוקה, יש לה פר, יש לה פר, לפרצוף די חמוד, וגם פיגור הדקה, יש לה פה, יש לה פה, יש לה פלש של גוף, בכל שששת חג, התגאה בה יש לה תא תא תא אמרה בספרות ובשירה. לפה, לשם, לקחו שחר, היא פתאום תעבור כל הראבק מ״מ״ מאורו אזיקות מציגה זוג רגליו עולה לה נאות ושוקה ושוקה ושוקה עד בבוץ וכשהיא בשבת בחולצה טה טה טה עם מחסוף סוף סוף סוף סוף למחסוף יש לזוג יש לזוג זוג הורים נחמדים בתל נוף מחבל, ושחר, וחולצה, יש לה רק חושה אחורה. היא באמת מדברת את זה לאף. כן, היא ממש חמודה, בלי שיעור, אך תמיד בחברה, כשפותחים לדיבור אז יאללה, מה שיעור, יש פתאום, בקיצור, מה לומר? אז היא פה, פה, פותחת תפה, זה עכשיו נשאל השאלה. האם השיר הזה יושמע ביום רביעי בפתח תקווה במופע המחווה לדן אלמגור לרגל יום הולדתו ה-90? אנחנו נשאל את אורי קריב, המנהל המוזיקלי של המופע, האם? שלום, שלום, שומעים אותי? אה, אותך מצוין. השיר לא יושמע. אני תיארתי לעצמי. השיר לא יושמע ולא החלטה שלי. בקשה של המשפחה, וגם באופן עקיף, בקשה של דן. כן. בגלל הטקסט. יש... בגלל הטקסט שהיה נכון לסוף ו... שנות את החמישים. אתה אני זורק אותך לשנייה, ממש לשנייה, משהו אחר. שאת לא, אומרת לו. אני... לא, תקשיב, לא. לא השיר לא. לא, שאת אומרת לו, לא. אני אגיד לך משהו. כש... להקת מיכוד דרום? כן. אם אתה תראה את הטקסט, להרדל את לנשק, ללטף, היום... <laughs> היום... היום היו שוחטים <laughs> אותך. אותך. אתכם, כן. את, את, כן. את להקת סיכוד, לא סיכוד הדרום. אבל כן. אני אגיד לך מה כן יהיה, כן. שאף פעם לא היה. כן. זה מעניין לשמוע, אוקיי? דבר. מה שלא היה אף פעם, זה השיר שדן אלמגור תרגם, את שיר של מייקל ג'קסון, We are the World. We אתה? are the World, הוא תרגם את זה לזה העולם של כולנו, זה יבוצע על בהשמעת בכורה. איזה יופי. יבוצע גם השיר בהשמעת בכורה על הבמה, שדן עשה, ל... מופע יוקרתי מאוד של פעמוני היובל, שזה היה מופע 50 שנה למדינת ישראל, שם דן ערך את מגילת העצמאות, שאני הלחנתי את הלחן. כן. והשיר הזה גם מבוצע על הבמה, וגם עוד משהו שלא עושים ואין בספר שלו. השיר מסיפור הפרברים, "Tonight", אולי, אולי, הלילה הבאה אז יהיו כמה נאמברים שהם מאוד מיוחדים, ועוד משהו מאוד מרגש, שלא דן כתב. דן אלמגור לא כתב את המילים, אבל זה יוכלל. השיר, האמיני יום יבוא, שהוא שיר שסיים את הסדרה היוקרתית, שרתי לך ארצי. כן, שדן, ו... שדן <עוד> ערך והגיש במשך תקופה די יש שם ארבעה צורדים שהם בחיים, כי הקליפ הוא לפני חמישים שנה. כן. ארבעה צורדים הם אפי נצר שניגן על מקהלת בית רוטשילד, והוא יהיה גם נוכח במופע הזה, הוא יהיה איתנו. כן. כמובן דן אלמגור שיהיה איתנו, ודודו זקאי שישר שם בית, כן. תעביכה כן אורי. אורי? אה, יהיו על הבמה והנהגו את השיח. מי עוד יהיה במופע? אורי? אתה נעלם לנו. אורי, אתה שם? אה... אנחנו ננסה להשיג שוב את אורי, כי יכול להיות שהוא נעלם לנו מהקו, משום מה. <צליח> אה, הנה, שמעתם? צליל הניתוק. אה, אנחנו מנסים להשיג שוב את אורי קריב כדי אה, לשמוע ממנו על אה, מופע המחווה לדן אלמגור, שיתקיים בהיכל התרבות בפתח תקווה ביום רביעי קרוב, ה-16 בחודש. וכפי ששמענו מאורי, גם, גם דן עצמו יהיה נוכח, וזה משמח מאוד. אז מה, הצלחנו להשיג את אורי שוב? לוקח קצת זמן, לוקח קצת זמן. אז עד שנצליח להשיג את... הצלחנו! יופי, אורי, אתה פה? מהאנשים שפיצעו את השיר הזה לפני 50 שנה, ב-1975 על הבמה. כן. הוא שיר, שיר של סידת... שרתי לך מבוצע על הבמה, אומנם נכתר אותו לכבודו של דן ולכבוד הפגירה, ובכלל, זה יהיה באמת שיר סיום מאוד מאוד יפה. כן. אז הזכרנו את דודו זכאי והזכרנו את אפי נצר. מי עוד? יש לנו את קרן אדר, שתבצע כמובן את יום יבוא, ואת תרפ"ט. כן. אורי, אני חושב שהקו שלך די דפוק, מה לעשות? אז אנחנו לצערנו נצטרך בשלב הזה לוותר על הרעיון, אבל אורי הזכיר את השיר שהוא הלחין, ודן אלמגור כתב כעיבוד של מגילת העצמאות, אז הנה להקת גיסות השריון. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה משהו אחר, זה לאחר כך, <laughs> לא נקדים את המאוחר. הנה השיר של להקת גיסות השריון. מגידת העצמאות. לפיכך נתכנסנו היום, חברי מועצת העם, להכריז על הקמת מדינה יהודית ממדינת ישראל. מדינת ישראל תשקור על פיתוח הארץ הזאת, לטובת תושביה כולם, בלי הבדל דת, גזע ומין. תושתת היסודות, חירות, צדק, שלום, ותוקם לאור חזונם של נביאי ישראל. ותקיים שוויון זכויות, חברתי, מדיני, כאמור, שוויון, בלי הבדלת גזע ומי. על יסוד אזרחות מלאה, אזרחות מלאה ושווה. על יסוד נציגות מתאימה בראש נות המדינה. לפיכך התאנסנו היום, לפיכך חתמנו היום, על גילת עצמאות של מדינת ישראל. טוב, אנחנו מקווים לפעם שלישית גלידה, ועוד ניסיון אחד, אחרון ודי. אורי, אתה שם? אני שם. יפה, אני מקווה שהפעם נוכל להשלים את הרעיון. <אז> אתה... עכשיו זה קו קווי, לא... זה לא סלולרי. זה מה שאני אמרתי, רובי, פעם שלישית גלידה, למרות שאתה יודע, צריך להקשיב. כן. כן, לא, זה, זה, זה, זה לרובי, זה לרובי, אתה מקשיב, אורי. אז אתה, אתה גם שומע ברקע את הביצוע של גייסות השריון לשיר שאתה הלחמת, מגילת העצמאות. אה, <אז>, כבוד גדול. אז אמרנו קרן הדר. ו... אמרנו, מדר, אמרנו אע, זקאי. כן, אמרנו אה, דודו זכאי, יש שם אה, אה, גם אה, ציפי זרנקינג שהיא מהוותיקים, והוותיקות יותר נכון, כן. יהיו גם הרבה מאוד זמרים של היום, יש זמר הראל ליסמן שהיום משחק בקאמרי ובהבימה תפקידים הראשיים בכל המחזות זמר, כן. יהיה מוזס שעושה את כל המופעים של אלביס וכל מוזיקה של שנות ה-60, כן. יהיו אה, אה, אה, השחקן עמרי רוזנצווייק, כמובן המנחה יהיה משהו מאוד מיוחד שלא עשו מעולם. יהיה את המערכון רדיו, זה רדיו זה! אה, זה טוב. גם זה יהיה, ונועם גילאור כמובן שמנחה את המופע הגדול הזה, ועוד זמרים נוספים צעירים, יוליה גוליגר, הילה הררי, אסנת זנו, השחקן עמרי רוזנצווייק, עוד שחקן אייל שרס. תשמע, לא חסר, איך אומרים? מלא, אולי שכחתי מישהו, סליחה, אבל... מ מלא מלא זמרים. אנחנו נהיה שם, אמירה ואני נהיה שם ביום רביעי. כן, רביל. כן, תשמע, כן. מופע מאוד מרגש, כי אני, אני, אני אגיד לך מה הלכתי פה. אני העדפתי יותר שירים מקוצרים. יכולתי לעשות 14 שירים, ואז לא היה משקף את העשייה של דן. החלטתי לקצר שירים. אז יהיו מכרו זאת? לא, סתם דוגמה. פלאפל אפשר להסתפק בשני בתים. כן. נכון שהבית השלישי הוא חשוב, הכל אפשר, גם ונצורי על השני בתים, והכל יותר... גם השיר פינקרס הקטן יהיה, ויהיה ביצוע מיוחד של אפי נצר שישיר, שהוא ילחין את השיר החובש, בלד על החובש, הוא ישיר את זה לדן, בהקדשה מיוחדת. מה mm -hmm. אגיד לך, היו שם הרבה דמעות, <laughs> הרבה, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs)> ככה אני מרגיש. ודן יהיה שם. מה זה, זה הכי חשוב, מהכל, מה... זה לב העניין. אז אנחנו נשמח נורא לראות את דן שוב, כי לפני שש שנים הוא היה כאן אצלנו לתוכנית נהדרת של שעתיים, מעדן ויניל שהוקדשה לדן. תראה, דן לא מרבה להופיע בציבור, אבל אני אמרתי לו שאם אנחנו עושים כזה מופע ענקי, הוא מגיע. הוא יבוא. יפה. אנחנו נשמח לפגוש בו. כן, אתם יכולים לראיין אותו אולי לפני זה. לפני, ה, לפני המופע, אני לא יהיה לי זמן דקה לדבר איתכם אולי, אבל כי הולך להיות שם הלחץ. דיברת עכשיו, זה, זה יפה, יפה מאוד. אבל אנחנו נעמוד בזה. ואם אנחנו כבר מדברים, אנחנו עוד נדבר איתך... אה, על, על uh, דברים אחרים, בהזדמנות שתהיה אצלנו מעדן ויניל, יש את פיקוד הדרום, יש uh, ההדים. יש עוד שני מופעים לא, רחוקים של יופי גדולים גם. יש מופע הקדשה ענקי לאפי נצר, רביעי לעשירי לאוקטובר, באודיטוריום חיפה, mm -hmm. ויש מופע ענקי, טוביה צפיר חוגג שמונים בהיכל התרבות בתל אביב. אז יש למה לצפות. אצלי אקשן כל היום. יפה. אז אנחנו נפגור איתך. אני אגיד לך, אני לא אכפת לבוא, הפעם התראיינתי ברדיו שלכם, זה לפני שמונה שנים. יש לי אפילו את הוידאו הזה, כלומר את הקובץ הזה. שעה שלמה ויש המון מה לספר, כי סתם דוגמה רק במשפט אחד על השיר מגילת העצמאות ששידרת. קודם כל זה לא להקת שריון, זה כל להקות צה"ל. בזמנו בפעמונה... אני מצטט את יוטיוב. כן, כן, כן, זה טעות, טעות, טעות. אז רק משפט אחד מאוד מעניין, למאזינים שידעו. כשעשו את פעמוני היובל, אז כל המלחינים וכל הכותבים רצו להיכנס לתוך המופע הזה, להיות משולבים בו. כשאני באתי לוועדה ואמרתי, יש לי להציע לכם שיר, אז אמרו לי, קריב, תקשיב, אתה... תעשה איזשהו איבוד, אתה... זה הליגה פה, נעמי שמר, אהוד מנור, זה וזה, תעשה איבוד. אמרתי, יש לי משהו מיוחד. שלחתי להם את השיר הזה ששכתב דן אלמגור. לפיכך נתכנסנו היום, חברי מועצת העם, והשיר נכנס לתוך מופע פמוני היובל. יפה. כן. אז קודם כל, אורי, תודה שהצלחנו בסוף לקיים את הרעיון הזה. כיף. וכמו שאמרתי... תתאמו איתי, אני אבוא אפילו לרדיו, אני, יש לי הרבה מה יש המון סיפורים אחריהם, אנחנו שירים. נשמח. יש אנחנו גם צי, ציוני דרך, אני מציין עכשיו 45 שנה לעבודה משותפת עם... אורם גאון, והקלטתי איתו לא מזמן שיר, שהוא עכשיו אה, אסור לפרסום, <laughs> כי הוא שיר הפתעה, אז, אבל שזה יהיה, יהיה אפשרי, אנחנו גם נפרסם את זה. בשמחה. לא. אז תודה, אורי. רק צורות טובות וימים אמן. יותר טובים. אמן ואמן, להתראות טוב. ביי. ביי. ביי. אה, וכפי שאמרנו, אה, דן היה אצלנו לפני שש שנים. אז בואו תשמעו מה הוא מספר על השיר מרקו פולו. קודם נשמע, ואז נשמע את דן מספר. על הגיבור הידוע והמצלח, מרקו פולו. מספר על מרקו פולו, הנוסע המפורסם. Marco Polo kol or hetkle ze novégadav et isto sogerba Vecevlin duda kol nophigia adlehodu hermi איך ראה פילים בדרך, איך גבר על החמצין, איך דיבר עם המונגורים, והגיע עד לסין. כל שנה היה נוסע וחוזר כולו תשוש, מספר על הפגודות ועל הודו ועל גור. הוא זכר כל פרט בדרך elgampolo han lo. מה שניהם עשו ביחד לא קשה להאמין. כך הוא חי עם גברת שוורצמן כשנה או קצת יותר, וכשהוא חזר הביתה על מונגויים הוא סיפר, עם אשתו ישב כחודש וחירדד לה על טיבט וחזר לגברת שוורצמן להתחיל מאלף אך אח ביום אחד חזר הוא במפתיע אל ביתו מה מוזר אך מרקו פולו לא מצא שם את אשתו היא חזרה <חבר> אחרי שוור Mer Bošehu heb bakbira bigza Ken haizat peho me iti etdad Pepatikzat Mongolim aval sin ni rak Meha marco me serugin Mehayonga mark pola pegale et eretsin Laila <laughs> la אוי, זה, זה, זה כיף. אני אוהב מאוד את הז'אנר הזה של מיניאטורות היסטוריות. לקחת uh, סיפור ידוע, סיפור היסטורי, דמות היסטורית ידועה. ולעשות, ולעשות את הטוויסט. את... כן, את הטוויסט הנחמד. ופה באמת, מרקו פולו, אני זוכר שהופעת האף אוזן גרון שלי יום אחד, כשבדקה אותי, אמרה, אתה יודע, אנחנו עשינו, בעלי עניי עשינו עכשיו סיור גדול בעקבות מסלולו של מרקו פולו. אבל לא מצאנו את כל הדברים שאתה כתבת עליו בשיער. אמרתי, טוב שלא שמך גברת שוורצמן, אחרת היו חושדים בעניין. כן, עוד אינסרט מהראיון, מהתוכנית הנהדרת שהייתה לנו כאן לפני שש שנים עם דן אלמגור. עכשיו, מה עכשיו? עכשיו, אתם יודעים מה? בואו בוא נשמע איך זה בעצם התחיל. ואני רוצה להקריא לכם שיר של הילד דן אלבלינגר, בן 13 וחצי מרחובות. פורסם במשמר על ילדים. סוף שנות ה-40. והשיר, כיוון שזה במשמר על עיתון של השומר הצעיר, השיר מוקדש לאחד במאי. Uh, יש כאן ניקוד, בואו ננסה לקרוא. Uh, הפתוס uh, על חשבון הבית. הולם פלד מחושל, זהו זהו העמל. שריר בטון יצוק פלדה, זוהי זאת העבודה. מתנוסס על הר וגיא, דגל האחד במאי. עט קורנס ומעדר, זה נשקנו. לא אחר, לנו הוא ייתן פה שי את היום, אחד במאי. הריסות פה נקומם ונפרה אדמת האם. תחת הרס קיצי, כן, טוב, והשורה האחרונה. ונריה עד בלי די, בהיום! אחד במאי. דן אלבלינגר, לימים אלמגור. זה השיר. אנחנו נעשה קצת הפסקה מדן אלמגור ונשוב לחתן השמחה האחר, בן 90 מחר, אילי גורליצקי, ו... הנה הוא עם יונה עטרי מתוך התוכנית המאוד מצליחה שלהם, שוק המציאות. וזה השיר על uh, קונצרטינה וגיטרה. אלתרמן, סשה ארגוב. מרתינה, סדיטר, בתיק הייתה היא. מר זברה, בנמל, ménhanh múnial vay harka hbish a pnai dessertsn Negative náï he hum éxu má ehe כане mmwareБ ממע deきます וכל ערב היא ישנה על כתפו ראשה ושרה וחמית היא האזינה לגיטרה טרה טרה טרה טרה טרה טרה טינה מר זברה מרת מינה טרה טינה טינה טרה קונצרטינה וגיטרה שר הטינא קודם כל הייתה שואלת מה נשמע בעבודה? ובקול עדין בליווי של זיל גיטרה מצלצלת הוא סיפר לה על מיסי העתידין שיש לגבות אותן בדרך מגובלת ותעריף של מצרכים ומטלטלים לצלילי הבר קרולה הוא סיפר על מס הבלו על סחורות בלי בנדרולה שתופסים אותן או לא ועל הכרחת רזרבים של ולוטה בתוך דפר ועל דבר מטען קונסרבים שהיה נגוע דבר זאת סיפר הוא זברה בדברו עם מרתינה ונגנו על הגיטרה לצלילי הקונצרטינה טרה <טע> טרה בר זווארה, ברה פנינה, דה רטינה, פינה טרה, קונצרטינה, וגיטרה. אחר כך היה אומר די הפסקתי, לו נשמע שיחת שפתייך היפות, וסיפרה היא אז לאט ובאופן טקטי. על מחלות עונתיות לפי תקופות, וכמו כן על השירות הפרופילקטי שנועד למניעת המגפות. היא סיפרה לו על אנגינה ועל ספירטוס קיפידר, ועל כל מיני רוטינה של דלקת וקטר, והוסיפה וסיפרה בן אברהים ארזבארה, גם על כל מיני כולרה של קוליטיס וחררה. ועל חינה ורצינה ועל שמן קיקי שרה ונגנה על קונצרטינה לצלילה של הגיטרה טרה טרה טרה טרה טרה טינה מר זווארה מר טנינה טרה טרה טרה קונצרטינה This family doesn't hurt us, because the time is new for us. There is no romanticism now, because in our time, and romanticism, as well as the fire. There is no one, and there is no one else. There is still a political issue. יש אמבות, אין מספרות וגם ספירטוס קיפידר, ויש כל מיני חררות של דלקת וקטר. תחנת מכסלון לא מסגרה וקיימת קרנטינה, ויש בלו על כל סיגרה, ויש חינה ורצינה. אחיי אדון זברה, ואיי הגברת פינה, שנמלו על הגיטרה לצלילי הקונצרט פינה, טרה טרה, טרה. טרה. ‫דברה, איי נינה, ‫דרה-טינה, נינה-טרה, ‫קונצרטינה וגיטרה. ‫קונצרטינה וגיטרה, ‫יונה עטרי עליה, ‫שלום, אלי גורליצקי, ‫שיארך ימים, נהיה בריא. המפגש הראשון שלהם היה כמובן בשלומו מה ושל מאיה סנדלריים, אין לנו זמן, אולי אנחנו נשמע עוד שיר מתוך אותו uh, מחזמר, אבל עכשיו uh, נחזור לדן uh, אלמגור, ואם אנחנו מדברים על uh, מחזמר, uh, זה אחד, ה... זה לא בדיוק מחזמר, אבל זה אחד המצליחים מהאבקות uh, שהוא כתב. בשנות ה-70, אל תקרא לי שחור. אה, עכשיו, בינו, אם, אם אתה כבר נכון את הסיפור. מה שנשמע עכשיו, אני עוד לא אומר מה, אבל את, אתם כבר תנחשו בעצמכם, מה שהתחיל בעצם מלהקת חיל הים. לא זוכר את התוכנית, אבל היה שם שיר שנקרא "מי יישא את נשמתי". נכון. שהיה לעשות... מדינה דארי. ספיריטואל, וכמה אנשים ראו כי <gül> וכך נולד, אל תקרא לי שחור, נכון. שיש שם שניים, שלושה, שלושה מהקולות הכי טובים שאתם שמעתם אי פעם. אני אתחיל את זה לא לפי, לא לפי סדר חשיבות, <gül> כי כולם, <כי> כולם נהדרים. <gül> רותי נבון, עוזי פוקס, והמנוח <gül> אברהם פררה, פררה שהיה... קול מדהים באופן מיוחד. ושר לדינו, ופתאום הוא שר סאול, איך פררה הירושלמי, הסמך טטי, שם אפרו על הראש, <laughs> ומצטרף לאל תקרא לי שחור. כן, אני לא חושב שהוא סמך טטי, פררה <laughs> היה חילוני לגמרי, הוא עבד במוסך של אגד, <קשר>, <אגד> בירושלים, כן. אביו. היה נהג אחד משני האוטובוסים הראשונים בשיירה להר הצופים, שאז נרצח בזמן שהשיירה עלתה להר. ופררה היה בעצם חבר שלישייה או רביעייה בביתו של נפתלי, שהיה איתנו כשעברנו על שלושה בסירה אחת, נפתלי אהרוני. הם היו שם, הוא היה ויואל רקם מכל ישראל, ועוד בחור אחד, שאני לא יודע עליו, בשם בני אמדורסקי. שהם היו בביתו של נפתלי באים ושרים, בשם בני היו באים ושרים שם שירים ונפתלי, שהיה איש באמת מוזיקה עם הקונטרבס הגדול שלו, היה מנגן ושר שירים, והם היו משתעשים בשירים הללו. וככה אברהם בעצם את השירים הראשונים שלו שר אה, אז, ואז כשהוקם הצוות של אל תקרא לי שחור, אה, הוא פתאום היה צריך מישהו עם קול כזה עמוק. מיוחד, והוא כמובן בס רציני. רציני, והוא עשה את זה, הייתה לו בעיה רק להגיע לפעמים בירושלים להקלטות, אבל הוא... יש לו אוטובוסים על... לרשותו, הוא ה... במושג. כל הצי הגדול. נכון, אבל באמת הרעיון של אל תקרא לי שחור נולד מן העובדה שאני שבועות מספר לפני שסיימנו, אשתי ואני והילדות, את חמש שנות לימודינו בארצות הברית, אנחנו... זכינו לשמוע את מרטין לותר קינג נותן דרשה בבית הכנסת היהודי הרפורמי הגדול ביותר בהוליווד בשדרות סאנסט. ואל מסוב -oh. השנה שבה הוא נרצח. זהו, והוא עמד על הבמה, אני זוכר גם היה, הוא היה נורא נחמד, עמד על ידו מצד אחד הרב. של הכנסייה, אז זה הרב שגייר גם את מרלין מונרו ואת בריג'יט ברדו, mm. ומהצד השני עמד mm. החזן, והם עמדו כולם עם פנים אל הקהל, ואז הם הסתובבו אל ארון הקודש, ורק מרטין לותר קינג הייתה לו כיפה על הראש, כי זה... הם היו רפורמים, לא הייתה להם כיפה. ומרטין לותר נשא את הדרשה, שהוא גם נשא אותה הרבה פעמים, אני על הארץ המובטחת, אני רואה שיום אה, יבוא, ושבועיים אחרי זה... אני עוד כתבתי, אני זוכר במעריב, כתבה גדולה, קבלת שבת עם מרטין לותר קינג, שבועיים אחרי זה הוא נרצח שעות מעטות אחרי שנשא אותה דרשה אז בוושינגטון. ואני החלטתי שאני מוכרח, גם כיוון שהייתי והייתי גם בלוס אנג'לס בזמן שהיו מהומות באזור ווטס, שהמשטרה התנפלה על השחורים שם וכדומה, כתבתי את ההצגה, אל תקרא לי שחור, שמבוססת ברובה הגדול על חומר. וגם על הצגה שאני ראיתי במרתף קטן בניו יורק, שבה אה, הציגה חבורה שלושה שחקנים לבנים, שלושה שחורים, הציגה הצגה על חיי in white America, קראו לה. אז ככה שאברהם אה, פריה באמת היה, ואנחנו שומעים את קולו האדיר, רועם בנושא הזה. אנחנו לא נשמע אולי... נשמע את יום יבוא. me karo ja Sotieda Kol Adam Be curl ויום יבוא, ויום יבוא, 72 אם אני זוכר נכון, בא אחרי איש חסיד היה של דן אלמגור שהתבסס על מעשיות חסידיות, היו שם במופע לוליק וחנה רוט ודני ליטני, וזה השיר עליו רימה למלמד. אברית הלמלמד, אברית הלמלמד, אברית הלמלמד, אברית הלמלמד, אברית הלמלמד. אצל מי נופל תמיד המושג שכן על למטה? אצל אברית הלמלמד. Avrayim al-lium el-ahamed <laughs> Avrayim al-lium el-ahamed <laughs> Avrayim al-lium el-ahamed Avrayim al-lium el-ahamed Mi adaber pet kol shirat ha-yam Aval kim atavaba mikveh Abraim Ali Malamah <laughs> Abraim Ali Malamah <laughs> Abraim Ali Malamah foreign <laughs> <laughs> קרא נס של חנוכה וקנה פך שמן לשמונה ימים שהספיק לו ליום אחד בקושי אברי מלאבה אצל מי יום הכיפורים ונשארה לו רק אשתו ושכחנו להזכיר את שלמה ניצן, הנה שלמה ניצן אז אברהים עלמ"ל מביא אותנו כמעט לסוף התוכנית הזאת שהוקדשה למי שיחגוג מחר תשעים, ידידי גודיצקי, ומי שהיום הוא בן תשעים, דן אלמגור, ונאחל לו המון בריאות ואריכות ימים, ונשמח לראות אותו ביום רביעי במופע בפתח תקווה, מופע המחווה. אז תודה לאורי קריב, ש... עלה לריאיון טלפוני שנקטע פעמיים, אבל בסוף הוא שלם. ותודה לרובי הטכנאי, ותודה לאמיר המפיקה. ואנחנו נסיים עם שיר שדן כתב להגשש החיוור, ודוד קריבושי הלחין. והוא uh, מסכם בסך הכל את uh, ההרגשה שלנו כאן. ובכל פעם שאנחנו עושים את מעדן ויניל, בוודאי שאנחנו עושים את מעדן ויניל עם שירים שאנחנו אוהבים. זה נקרא היה נעים. אז היה לנו באמת נעים. תחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, ועד אז שבוע טוב ורק צורות טוב. היה נעים, ביי. התחלנו קצת להתקשר. אבל צריך לנסוע למקום אחר, יוצאים לדרך שוב אחרי שרנים. כי ככה זה אצלנו דם של צוענים, ואם נרעב שם בדרכים, עצי בננה עוד צומחים, ואם נהיה צמאים תמיד, יש מים, מים לדוד. ואם בטבריה נגלה שאין כבר מים לדוד, נזמין אז אווירון עם דוד שימלא את החביב. ‫לעמיס את הקרונות, ‫ולארוז במזוודה ‫בגז קומפון, ‫את חיץ <ה'> הקריזה של אדון חלפון, ‫ואת האסימון משיר הטלפון. ‫פרפרפרפרפר. ‫המספר שחייקת הוכלה במספר חדש. ‫נא עיין במדריך הישן. ‫-לנעל <מנהל> טלפון טבען. <תבעה>. ‫תודה רבה. ‫ דבר. <הלודבר> די מברשות לו של בגדים ושל מערכון הסיידים מה אתה עושה? אתה עושה לי הרוק בהיר ואני רוצה כחול כ... אה! אז אתה רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יפה! מכונות כתיבה משומשות הן של כותב הבקשות מה הוא שותף? ולכן הוא שותה ערק, בודקה, קוניאק, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שלוש פעמים שבע. כן, אבל הוא שותה שני מחבוקים. והיזהר שלא למעוק את הסומררוס הנאים. את רוצה להיראות יפה יותר? דקה יותר ארוכה <ערקה> יותר אכלי בננות, <בננות בבוקר בננות בערב <בארת> תוך חודש תראי כמו דלעת לא לאבד, <לא לאבד> המפתחות של מכונית המילואים סע לשלום, המפתחות בפנים אבל אין מושבים אין מושבים? אין היו מושבים? <אין> זה עוד חמש שווים, אתה עושה צחק? מה עננו מושבים? החבר'ה לקחו לעמדה, לשבת נועה. מה פתאום לוקחים משווים? מה אתה צועק? מה? כמה זה? 500, 600 לירות. מקסימום. שאלה שלום, חבל על הזמן. המפתחות בפנים. אין רדיו. אין רדיו? אין. חייב... רדיו קסם 106 FM מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון